Чудомир. Павел Иваничка чулката. Чуден човек е учителят по физика Павел Иванич. Че е руснак, руснак е. Никой не го спорва, ама дето разправя, че е емигрант, това ми се вижда. Прекалено. Именно прекалено, защото разбирам да си емигрант година, две, три, пет да речем, ама да се жениш в България, два пъти да наводиш. Поколение и при всеки случай да я наричаш Бълхария вместо България, това. Вече изглежда съмнително. В началото я наричаше Бълхария и представете. Си, такмо тогава, когато се въведе в Лайт и почна употреблението му. Широки размери, взе да я нарича Бълхария. Че и след въвеждането из. родината ни подскачат на своя волиеруеци бълхи, това е факт, неоспорим. Ама, бива ли именно той като национално малцинство? Тъй да се каже, да. Иронизира и ни излага по такъв начин. Иначе, що да си греша душата, внимателен е човекът, учтив е и е нежен даже с учениците си. Ако някой го ядоса нещо и трябва да му се зашлеви плесница, зашлевява му е елегантно, грациозно някак и няма да му каже магаре, да речем а е махаре. Все има, разлика, знаете, не звучи и грубо, а омекчено някак и по-нежно. Изобщо. Неразберющ човек е Павел Иванич. То коректен и внимателен, то обижда, държавата ни в чисто отношение. А някои наши думи просто не иска, да ги научи и той то. Не ще и не ще. Имал един ден урок по физика в седмия клас. Урок като урок, нищо особено. За небесната дъга щял да разправя. Влязъл в класа, прочел дежурният молитвата, прекръстил се и той, писал. Отсъствията, както е редно, закопчал си горното копче на пълтото. Поукашлял се и започнал. И щом започнал, оплял се като кот е впрежда и не можал да си спомни думата. Дага, господа," рекал, днес ще говорим за това небесно явление, значит, що? Наблюдава се, как да дужд валит на една страна и слънце греят на другата. Хубаво, ама нали забравил името на явлението. Това явление, рекъл, господа, значит, значи, чорт. Нема го. Спомни си. Това явление. Това. Но, скажите, чорт возьми, как казва се. По български явление, като роя наблюдаеца, след дъжд. Скажите, пожалуйте се. След дъжд. Качулка, обади се моментално от третия чинкучо-маслинката. След дъжд. Качулка. И сам се оплашил от думите си, седнал, сгушил се начина и запоглеждал се. Едно око само. Вот так. Качулка. Харашо. Благодаря. Седнете. И продължил с увлечение понататък. Качулката, господа, състоит се от концентрични полоси, т.е. ивици, от разни цветове на сълнчевия спектър, като самата, най-долната е морава, а най-горна червена. При силен дъжд, господа, качулка станат две. Втора, значит, концентрично разположена спрямо първа, обаче съборотно е. Разположение цветов. Общи център на двете качулки, господа, намира Ецяв. Продължение линия съединение центъра на Слънце с окото на наблюдателя. Образуване на небесния качулка, обясняеця, господа, с разлагане лучифа. Къпките, дъждовните, значит, Где пътерпевает полно е вътрешно отражение. За да обясни по-нагледно урока, Павел Иванич прибягнал до примера на стъкляната топка с вода, която постепенно се издига нагоре, когато сме, гърбом към слънцето. И почнал да чертае на черната дъска. Класът се раздвижил зад гърба му, чули се кикотения, но когато, окуражен. На ново надянал кожената чанта на главата си във видна. Качулка и почнал да прави разни фокуси, тишината пострадала, тъй да се, каже, безобразно. Павел Иванич извил глава внезапно, хванал куча на место происшествието. Но този път не му ударил плесница, а само педагогично го нарекал емахареи. Както си бил с чантата на главата, извадил го да стои прав пред катедрата. Стоял си кучо, значи, с качулката на глава, е мигал на парцали до края на часа, а махаде. Иди, че разбери. Просто невероятно. Вместо на него, на куча, значи, на самия Павел Иванич му излезе прякор и целият град сега му, вика качулката. Да, да. Павел Иванич качулката. Скандал.